а в Бородє – 12 гривні. Устав князя Ярослава про церковні суди Устав князя Ярослава становить собою кодекс сімейного та шлюбного права часів Київської Русі. Він укладений князем разом із митрополитом Іларіоном дійшов до нас у численних пізніх списках, а також у двох редакціях – короткий і поширеній. Щодо часу виникнення уставу в науці немає єдиної думки. Одні історики – Неволін, Ключевський, Тихомиров, Щапов – вважали, що цей кодекс слід відносити до києво-русських часів. Інші – Карамзін, Голубинський, Зимін, вбачали в ньому пам'ятку 13-14 століть. Основними аргументами проти віднесення Уставу до правотворчої діяльності Ярослава Мудрого з часів Карамзіна вважається певна суперечливість його з руською правдою. А також наявність у ньому анахронізмів нехарактерних для часів Київської Русі. Особливо бентежили дослідників визначення пені в рублях. Сумніви Карамзіна в давньоруській автентичності виставу, враховуючи його високий авторитет, спричинилися до того, що пам'ятка надовго була вилучена з фонду джерел із історії Київської Русі. У середині ХІХ століття до вивчення уставу звернувся неволін. Не заперечуючи пізнього оформлення кодексу в тому вигляді, в якому він дійшов до нас, історик водночас не виключав і того, що його основа є давньою – сучасною введення християнства на Росі та правлінню Ярослава. Близькі погляди сповідував також Ключевський. Згідно з ним, устав Ярослава був складений в один час із руською правдою. Обидві пам'ятки історик розглядав як дві частини єдиного церковно-юридичного кодексу. За походженням своєї основи устав отримав назву Ярославового. Давньоруське походження уставу підтримав у середині ХХ століття Карташов. На його думку, Ярославів устав є пам'яткою наступного етапу розвитку церковної юрисдикції після аналогічного кодексу Володимира. Його появу історик пов'язав із церковно-державною реформою 1037 року, встановленням у Києві митрополії та появою там митрополита Феопемпта. Думається, що під час вирішення питання щодо походження уставу ми не можемо абстрагуватися від повідомлення його першої статті про те, що він складений Ярославом разом із митрополитом Іларіоном. Найдавніші зі списків, які дійшли до нас, датуються 15 століттям. Найпізніші – 19 Цілком зрозуміло, що впродовж такого тривалого часу текст пам'ятки не міг зберегтися в основній редакції. Він змінювався, доповнювався і скорочувався відповідно до вподобань нових редакторів. Найбільш ґрунтовне дослідження списків короткої та поширеної редакції Ярослава виконав Щапов. Тут же хотілося вмістити два найхарактерніші списки уставу поширеної та короткої редакції, які дозволяють читачам скласти уявлення про цей найдавніший вітчизняний церковно-правовий кодекс. Перша. Поширена редакція. Основний ізвод. Стаття перша. Асіас, князь Великий Ярослав, син Володіміров,